Нові аудіокниги у відмінній якості безкоштовно на нашому каналі. Підпишись та натисни дзвіночок, щоб не пропустити. Робін Шарма. Монах, який продав свій Феррарі. Спеціальна передмова від Робіна Шарми. Смиренним. Ось яким я почувався, опинившись перед обличчям привілею написати вам у 15-ту річницю книги «Монах, який продав свій Феррарі». Кожна чудова мрія народжується з простого починання. І ця моя мрія – ділитись ідеями, стратегіями і повсякденними методами, які трансформували моє власне життя, коли я був успішним, але спустошеним адвокатом багато років тому, зародилася у відчиненому цілодобово копіювальному центрі. Я працював над своїм рукописом вночі та вів свою адвокатську практику в день. Після багатьох місяців зусиль я самостійно опублікував книгу «Монах, який продав свій Феррарі» та почав продавати її штуками у центрах обслуговування населення та на сільських ярмарках. Я почав розказувати про послання, яке хотів передати на сторінках своєї книги про надію, щастя і натхнення на маленьких семінарах. На першій з них прийшло 23 людини, і лише дві з них не були моїми родичами. Заповнені книгами коробки підпирали стіни моєї крихітної кухні у моїй маленькій квартирі. І я мушу сказати вам ще одну річ – люди кепкували з мене, коли я починав. Книгу, яку ви зараз тримаєте в руках, критикували, її здешевлювали, їй пророкували нульовий успіх. Але я терпляче слідував своїй мрії допомогти людям реалізувати їхню здатність жити не лише феноменально успішним, але й винятково примітним життям. Іноді я був готовий здатись і повернутися до свого комфортного життя адвоката, але я не зробив цього. Гадаю, моя віра просто була більшою за мої страхи. Який сенс жити в комфорті, якщо це відбувається за рахунок ваших мрій? Сумно бачити, як багато людей, таких як ми з вами, замість можливості жити повноцінним життям, обирають, здавалося б, безпечну, звичну гавань лише для того, щоб в останню годину свого останнього дня усвідомити, що найбільший ризик у житті – це уникати будь-якого ризику. Тому я продовжував. Я невдомно розповідав кожному, хто хотів мене слухати, про цю книгу та про мої заповітні сподівання на те, що на нашій планеті немає зайвих людей. Кожному із нас притаманний якийсь тип обдарованості, який прагне знайти своє вираження. Кожен із нас може виявити власну форму сміливості і зробити крок до впевненості, сили і мужності, які визначають, ким ми є насправді. Кожен із нас може бути щасливим і заслуговує на щастя, водночас насолоджуючись унікальним перебігом свого життя, навіть у часи поневірянь. І кожен із нас може бути корисним для людей і використати своє життя найбільш ефективно, щоб стати в нагоді тим, хто нас оточує. Тому я доповнив свою місію глибоким усвідомленням мети, доклавши усіх зусиль для того, щоб заблокувати злі голоси критиків та скептиків. І коли я це зробив, сталося щось таке, що змінило моє життя. Звичайні люди, такі самі, як я, представники усіх професій, які тільки можна пригадати, почали сприймати книгу монах, який продав свій Феррарі так, як я навіть не міг собі уявити. Підприємці та актори, пожежники і рок-зірки, фермери і генеральні директори, кумири кіно і викладачі – усіх зачепило просте послання, яке я хотів донести на сторінках цієї книги. І їхнє життя змінилось. Перших читачів настільки вразив зміст цієї книжки, що вони розповідали про неї усім і кожному. Так, сарафанне радіо запустило видавничий феномен, який до цієї пори мандрує світом. Через 15 років після того, як було вперше опубліковано монаха, який продав свій Феррарі, мені випала благословенна нагода об'їздити нашу планету вздовж і в поперек, виступаючи з презентаціями, проводячи зустрічі з читачами, які зробили своє життя визначним і спостерігаючи за тим, як здійснюється Більшість моїх мрій. Але перед усім найщасливішим мене робило усвідомлення того, що я виконав своє завдання і нагадав людям, що врешті-решт життя неймовірно коротке. Перш ніж ми це зрозуміємо, кожен із нас вже перетвориться на порох. Тож зараз найкращий час для того, щоб зруйнувати обмеження і перейти на новий рівень, жити так, як підказує серце, так, щоб коли життя добіжить кінця, ви залишили світ кращим, ніж він був до вас. Я щиро вдячний вам за те, що ви наважилися взяти цю книгу. Наостанок хочу поділитися з вами словами, які часто повторював мій любий батько, коли я був набагато молодшим. Робіне, народившись, ти плакав у той час, як світ радів. Синку, проживи своє життя так, щоб, помираючи, ти радів тоді, як весь світ плакатиме. Я бажаю цього і вам, і сповнений вдячності та щирої поваги, я сподіваюся, що ви отримаєте насолоду від цього видання монаха, який продав свій ферарій на честь 15-ї річниці книги, і діятимете у відповідності з нею, щоб зробити своє життя таким, на яке, як ми з вами знаємо, ви заслуговуєте. З найкращими побажаннями, Робін. Розділ перший Ранковий дзвінок. Він упав просто посеред переповненої зали судового засідання. Його знали як одного з найвідоміших адвокатів у країні. Крім того, він рівною мірою набув собі слави як своїми італійськими костюмами за три тисячі доларів, які облягали його вгодоване тіло, так і низкою блискуче виграних процесів. Я просто закляк, паралізований цим видовищем. Великого Джуліана Ментла було зведено до рівня жертви, і він корчився на підлозі, як безпорадне дитя, здригаючись, трясучись та пітніючи, неначе божевільний. З цієї миті все відбувалось, як у вповільненій зйомці. «О Господи, Джуліану зле!» – закричала його помічниця, емоційно вказуючи нам на приголомшливу очевидність того, що відбувається. Суддя в паніці швидко бурмотіла щось у телефону, встановлений для неї на випадок надзвичайних ситуацій. Я ж міг тільки стояти там, остовпілий і ошелешений. «Будь ласка, не вмирай, ти, старий дурню, тобі ще занадто рано виходити з гри. Ти не заслуговуєш на таку смерть». Судовий пристав, який перед тим закляк на ногах, як і стукан, розгорнув активну діяльність і почав робити поваленому герою правосуддя штучне дихання. Поряд примостилась помічниця. Її довгі русяві кучері звісились над бурштиново-червоним обличчям Джуліана. Вона заспокоювала його підбадьорюючими словами, які той, очевидно, не міг чути. «Я знав Джуліана 17 років». Ми познайомились, коли один із його партнерів взяв мене, молодого студента-юриста, до себе на літню практику. Вже тоді він був таким блискучим, привабливим і безстрашним адвокатом з мрією про власну велич. Джуліан був молодою зіркою тієї компанії, людиною зі зв'язками, які пророкували успішну кар'єру. Я й досі пам'ятаю, як засидівшись допізна на роботі, крадькома зазирнув у його розкішний кабінет і побачив там, на масивному дубовому столі, рамку з цитатою Уінстона Черчилля. Ця цитата багато чого могла розповісти про те, якою людиною був Джуліан. Переконаний, що сьогодні ми, господарі своєї власної долі, що нам до снаги подолати випробування, які випали на нашу долю що ми в змозі подолати тягар труднощів і страждань. І поки ми свято віримо у нашу справу і наша воля до перемоги не зламна, перемогу у нас не відняти. І Джуліан підкріпляв ці слова ділом. Він був витривалим, вимогливим і готовим працювати по 18 годин на добу, щоб досягти успіху, для якого, на його думку, він був народжений. За чутками його дідусь був відомим сенатором, а батько – вельмишановним суддею Федерального суду. Очевидно, що Джуліан походив із заможної сім'ї і на своїх убраних у Армані плечах ніс великі сподівання. Мушу визнати, він сам обрав свій шлях. Він був налаштований робити все по-своєму, і він любив влаштовувати дійство. Його скандальні витівки у залі суду регулярно з'являлись на перших шпальтах газет. Нато багатих і знаменитих стікалися до нього в пошуках видатного юриста на храпистого тактика. Не меншу славу здобула і його поведінка за межами суду. Опівнічні візити до найкращих ресторанів міста з молодими сексуальними моделями чи безшабашні п'яні витівки з компанією хуліганистих брокерів, яку він називав своєю підривною командою, вже стали легендою у нашій фірмі. Я й досі не можу зрозуміти, чому саме мене він обрав того літа для роботи над однією справою про вбивство, в якій він виступав у ролі захисника. Хоча я й закінчив юридичний факультет у Гарварді, його альма-матер, я, вочевидь, не був найбільш тьомущим практикантом на фірмі, а в моєму родовому дереві не було пращурів з блакитною кров'ю. Після закінчення служби на морському флоті мій батько усе своє життя пропрацював охоронцем у місцевому банку. Моя мати виросла в простій сім'ї в Бронксі. Так він обрав мене серед усіх, хто прагнув привілею стати його помічниками у справі про вбивство, яку пізніше назвали справою усіх справ. Він сказав, що йому сподобалась моя жага. Звичайно, ми виграли, і керівник компанії, якого звинувачували у жорстокому вбивстві дружини, став вільною людиною, наскільки того дозволяли залишки його совісті. Того літа я багато чому навчився. Це був не просто урок про те, як пробудити обґрунтовані сумніви там, де і спомину про них не було. На це здатен кожен юрист, що не дарма їсть свій хліб. Це був урок з психології переможця і рідкісна можливість спостерігати за майстром своєї справи у дії. Я усотував усе як губка. На запрошення Джуліана я залишився працювати в цій компанії – на посаді помічника. І дуже скоро ми потоваришували. Зізнаюсь, працювати з ним було нелегко. Виконання обов'язків його помічника часто супроводжувалось відчуттям безвиході, які часом переростало в нічні змагання з того, хто кого перекричить. Такими були його методи роботи. Цей чоловік не міг помилятись. Однак за його суворою зовнішністю крилася особа, яка турбувалась про людей – Незважаючи на брак часу, він завжди запитував мене про Дженні, жінку, яку я все ще називаю своєю нареченою, хоча ми одружились ще до мого вступу на юридичний факультет. Дізнавшись від одного з практикантів, що я у фінансовій скруті, Джуліан вибив для мене солідну стипендію. Без сумніву, він міг вести жорстку гру з найсильнішими суперниками і, без сумніву, любив гучні тусовки, але він... Ніколи не нехтував своїми друзями. Справжня проблема крилася в тому, що Джуліан був одержимим роботою. Перші кілька років він виправдовував свої довгі години роботи тим, що робить це на благо фірми, і що наступної зими, поза усяких сумнівів, він візьме місяць відпустки і махне на Кайманові острови. Однак час минав, слава Джуліана як блискучого юриста зростала і роботи все прибувало. Справи, які він вів, ставали усе гучнішими та важливішими, і Джуліан, який не звик пасувати перед цікавими задачами, продовжував викладатися усе більше і більше. У винятковій миті затища він зізнавався, що йому майже ніколи не вдається поспати декілька годин поспіль, не прокинувшись від відчуття провини через те, що він не працює над справою. Скоро я зрозумів, що його поглинає жага більшого. Більше престижу, більше слави, більше грошей. Як і можна було очікувати, Джуліан став неймовірно успішним. Він досягнув усього, чого може бажати більшість людей. Зіркова професійна репутація з доходом у семизначне число, вражаючий маєток у облюбованому знаменитостями районі, приватний літак, літній будинок на тропічному острові та таємна гордість. Блискучий червоний Феррарі, припаркований прямо на під'їзній до маєтку доріжці. Однак я знав, що насправді все було не так добре, як здавалося. Я помічав ознаки неминучої небезпеки не тому, що був уважнішим за інших робітників компанії, а лише тому, що проводив із цим чоловіком дуже багато часу. Ми завжди були разом, тому що завжди працювали. Темп нашої роботи ніколи не сповільнювався. За однією гучною справою слідувала інша, ще гучніша, а Джуліан ніколи не почувався повністю підготовленим. Що, як не приведи Господи, суддя поставить це питання чи інше? Що, як ми недостатньо добре вивчили обставини справи? Що, як його застануть зненацька на очах усієї зали судового засідання, як оленя, закляклого в сліпучому світлі фар? І тому ми викладались повною мірою, і мене цілком затягнуло в його маленький, зосереджений на роботі світ. Ми були двома заручниками годинника, які тягнули ярмо на 64-му поверсі стелево-скляного моноліту в той час, коли більшість нормальних людей відпочивали вдома зі своїми родинами. Засліплені примарним видінням успіху, ми думали, що упіймали Бога за бороду. більше часу я проводив із Джуліаном, то більше переконувався, що він закопує себе усе глибше в могилу. Здавалося, він прагне смерті. Ніщо не приносило йому задоволення. Врешті-решт його шлюб розвалився, він не спілкувався зі своїм батьком, і хоча у нього були всі матеріальні блага, про які можна тільки мріяти, Джуліан так і не знайшов те, що шукав. І це давалося в знаки емоційно, фізично і душевно. У своїй 55 Джуліан виглядав на всі 70. Його обличчя вкривало павутиння зморщук, да не на його славетному підходу, полонених не беремо в цілому, та повному стресі в життю, зокрема. Від опівнічних вечер у дорогих французьких ресторанах, паління грубих кубинських сигар і запивання коньяку коктейлями, він до непристойності погладшав і постійно скаржився на втому та погане самопочуття. Він втратив почуття гумору і, здавалось, розучився сміятись. На зміну колись енергійному характеру Джуліана прийшла смертельна похмурість. Особисто я гадаю, що його життя втратило сенс. Та, мабуть, найсумнішим було те, що він втратив свою зосередженість у залі суду. Якщо раніше він вражав присутніх красномовними аргументами, від яких перехоплювало дух, то зараз він годинами просторікував про якісь незрозумілі речі, які мали дуже віддалене, якщо взагалі мали відношення до справи, що розглядалися в суді. Якщо раніше він блискуче парирував протести адвоката протилежної сторони, то тепер він робив це з гірким сарказмом, випробовуючи терпіння суддів, які колись вважали його генієм юриспруденції. Простіше кажучи, життєвий вогник Джуліана почав мерехтіти. Але не лише напруга шаленого темпу життя заганяла його в могилу. Я відчував, що корені проблеми криються набагато глибше. Здавалось, існує якась душевна причина, мала не щодня він скаржився мені, що працює без колишньої пристрасті і що його огортає порожнече. Джуліан сказав, що, будучи юристом-початківцем, він любив юриспруденцію, незважаючи на те, що обрав цю стезю під тиском своєї родини. Тонкощі права і рівень. Пропонованих проблем заворожували його і наповнювали енергією. Його надихала і спонукала лише здатність закону впливати на соціальні зміни. Тоді він був чимось більшим, ніж звичайний мажор із Коннектикуту. Він насправді відчував себе силою, яка діє на благо, інструментом соціальних покращень, людиною, яка може використовувати свої безумовні таланти для допомоги іншим. Такий підхід наповнював його життя змістом. Він давав йому мету та живив його сподівання. Серед причин падіння Джуліана було ще дещо, крім втрати інтересу до того, чим він заробляв на життя. Ще до мого приходу до них на фірму він пережив страшну трагедію. За словами одного з наших старших партнерів, з Джуліаном трапилось щось насправді жахливе, але мені так і не вдалося розговорити кого-небудь на цю тему. Навіть старий Хардінг, загальновідомий базіка із засумісництвом старший партнер, який більше часу проводив у барі-готелю Ріц-Карлтон, ніж у своєму величезному кабінеті, казав, що він дав слово зберігати мовчання. Якою б не була ця страшна таємниця, я підозрював, що якимось чином вона пов'язана з його стрімким падінням. Звичайно ж, мене розбирала цікавість, але передусім я хотів йому допомогти, все ж таки Джуліан був не лише моїм наставником, а й найкращим другом. А тоді трапилось ось що. Важкий серцевий напад, який повернув блискучого Джуліана Ментла до реального життя і нагадав йому про те, що всі ми смертні. Це сталося у понеділок вранці посеред зали засідань номер 7 тієї самої зали, де ми виграли справу справ про вбивство. Розділ другий. Таємничий відвідувач. Усіх співробітників фірми скликали на екстрене засідання. Коли всі набились у залу, стало зрозуміло, що справи кепські. Першим взяв слово старий Хардінг. Боюсь, у мене для вас погані новини. Вчора у Джуліана стався важкий серцевий напад в залі суду, коли він виступав по справі авіакомпанії Air Atlantic. Зараз він знаходиться в реанімації, але його лікарі повідомили мені, що його стан стабілізувався і він одужає. Однак Джуліан прийняв рішення, про яке, я гадаю, ви всі повинні знати. Він вирішив залишити нашу сім'ю та відмовитися від юридичної практики. Він більше не повернеться на нашу фірму. Я був вражений. Я знав, що у Джуліана вистачає неприємностей, але ніколи не думав, що він може піти». Крім того, після усього, через що нам довелося пройти, він міг би виявити ввічливість і повідомити мене про це особисто. А він навіть не дозволив мені навідати його у лікарні. Щоразу, коли я приходив, медсестри казали мені, що він спить і його не можна турбувати. Він навіть не відповідав на мої телефонні дзвінки. Можливо, я нагадував йому про те життя, яке він хотів забути. Хто знає? Скажу вам лише одне – це боляче. Уся ця історія сталася більше трьох років тому. Згодом Джуліан вирушив до Індії в якусь експедицію. Це було останнє, що я про нього чув. Він сказав одному з наших партнерів, що хоче спростити своє життя і знайти деякі відповіді. Сподіваюся, він знайшов їх у цій таємничій країні. Він продав свій маєток, свій літак і приватний острів. Він навіть продав свій Феррарі. «Уявити лишень, Джуліан став індійським йогом», – подумав тоді я. Часом закон приймає зовсім несподівані сторони. За ті три роки із молодого, заїждженого юриста я перетворився на втомленого, дещо цинічного адвоката. У нас із Дженні була своя сім'я. Врешті-решт я і сам почав пошуки сенсу. Гадаю, поштовхом для цього стали наші діти. Вони докорінно змінили мій погляд на світ і на моє місце у ньому. Колись це дуже добре вдалося сформулювати моєму татові. Джоне, на смертному ложі ти ніколи не жалітимеш, що проводив на роботі мало часу. Тому я став намагатися більше бувати вдома. Я почав вести досить приємне, нехай навіть буденне існування. Я вступив до ротарі клубу, а по суботам грав у гольф, щоб ощасливити своїх партнерів і клієнтів. Але, мушу вам зізнатись, у тиху годину я часто згадував Джуліана і задавався питанням, що сталося з ним за роки нашої несподіваної розлуки. Можливо, він осів у Індії, настільки різноманітній країні, що навіть його бентежна душа могла б знайти там притулок. Чи може він подорожує Непалом? Пірнає з аквалангом на Кайманах? Одне я знаю точно. До своєї адвокатської діяльності він так і не повернувся. Ніхто не отримав від нього навіть листівки з того часу, як він покинув юриспруденцію і вирушив у добровільне вигнання. Першу відповідь на деякі з моїх запитань приніс стук у мої двері десь зо два місяці тому. Мій напружений робочий день добігав кінця, і я щойно попрощався зі своїм останнім клієнтом, коли в двері мого маленького, елегантно вмебльованого кабінету просунулася голова моєї мізковитої асистентки Женев'єви. «До тебе відвідувач, Джоне», – сказала вона. «Він каже, що це терміново, і він не піде, доки не поговорить із тобою». «Та я вже йду додому, женев'єво», – нетерпляче відповів я. «Хочу встигнути щось перекусити і закінчити із документами Гамільтона. У мене зараз ні на кого немає часу. Скажи йому, хай запишеться на прийом, як і всі інші, і виклич охорону, якщо він не вгамується». Але він каже, що йому насправді необхідно з тобою зустрітись. Він не прийме відмови. Якусь мить я вже збирався сам викликати охорону, але подумавши, що комусь насправді може бути потрібна моя допомога, Змінив гнів на милість. «Ну добре, нехай заходить», – здався я. «Може, там справді щось важливе?» Двері мого кабінету почали повільно відчинятись. Коли вони розчахнулись навсті, на порозі з'явився усміхнений чоловік віком тридцяти з гаком. Високий, худорлявий і м'язистий. Він випромінював життєву силу та енергію. Він нагадав мені тих ідеальних дітей, з якими я вчився на юридичному факультеті, з ідеальних сімей – з ідеальними будинками, ідеальними машинами та ідеальною шкірою. Але в моєму відвідувачі було щось більше за молодечу зовнішність, випромінюване ним умиротворення надавало йому майже божественного вигляду, і його очі проникливі, блакитні очі пронизували мене, неначе лезо, що торкається м'якої шкіри схвильованого першим голінням підлітка. «Ще один із тих новоспечених адвокатів, що мітять на моє місце», – подумав я. «Чорт забирай, чому він стоїть там і витріщається на мене?» «Сподіваюсь, це не його дружину я представляв у тій справі про розлучення, яку я виграв минулого тижня. Можливо, покликати охорону було не такою вже й поганою думкою». Тим часом молодик не відривав від мене погляду. Напевне, так дивиться на свого улюбленого учня, усміхнений Будда. Після тривалого мовчання, яке вже ставало незручним, він заговорив на диво владним тоном. «Так ось, як ти зустрічаєш усіх своїх гостей, Джоне, навіть тих, які навчили тебе науці успішно вигравати процеси. Треба було мені залишити всі свої таємниці при собі», – сказав він, розтягуючи повні губи в широкій посмішці. Дивне відчуття ворухнулося десь глибоко в мені. Я відразу ж впізнав цей низький, медово-м'який голос. Серце мало не вискочило з моїх грудей. «Джуліане, це ти? Я не можу повірити, що це насправді ти!» Голосний сміх мого відвідувача розвіяв мої підозри. Молодик, що стояв переді мною, був ніким іншим, як тим давно зниклим індійським йогом Джуліаном Ментлом. Я був вражений цією неймовірною зміною, куди й поділися блідий колір обличчя, хворобливий кашель і неживі очі мого колишнього колеги. Зникли і старечий та похмурий вираз обличчя, який вже встиг стати його візитною карткою. Натомість чоловік, що стояв наопроти мене, здавалося був на піку здоров'я. Його гладеньке обличчя випромінювало сяйво, а яскраві очі світились неймовірною життєвою силою. Але, напевно, найбільш вражаючим був випромінюваний Джуліаном спокій. Я почувався абсолютно умиротвореним, просто стоячи там і витріщаючись на нього. Він уже не був тим неспокійним, амбіційним старшим партнером успішної юридичної фірми. Переді мною стояв молодий, повний сил чоловік. усміхнене втілення змін. Розділ третій Дивовижне перетворення Джуліана Ментла Новий Джуліан Ментл вразив мене до глибини душі. Як могла людина, яка ще кілька років тому виглядала як виснажений дідуган, тепер мати такий живий та енергійний вигляд? Подумки дивувався я, не в змозі повірити побаченому. Може це якесь чарівне зілля відкрило йому джерело вічної молодості? В чому може бути причина такого неймовірного перетворення? Першим заговорив Джуліан. Він розповів мені, що висока конкуренція світу юриспруденції не пройшла для нього марно і позначилась не лише на його фізичному та емоційному стані, але й на душевному. Швидкий темп та нескінченні вимоги виснажили його. Він помітив, що його тіло почало здавати, а розум втратив свою гостроту. Серцевий напад був лише симптомом набагато глибшої проблеми. Постійний тиск і виснажливий графік адвоката світового рівня зламали в ньому найважливіше і, можливо, найбільш людське його дух. Опинившись перед ультиматумом лікарів зав'язати з адвокатською практикою або попрощатися з життям, він побачив чудову нагоду знову розпалити той внутрішній вогонь, який був відомий йому в молоді роки, і згас. У ту мить, коли юриспруденція стала для нього не задоволенням, а звичайним бізнесом, із зростаючим збудженням Джуліану розповідав, як він продав усе своє майно і вирушив до Індії, країни древньою культурою і містичними традиціями якої він завжди захоплювався. Він подорожував від одного крихітного села до іншого, коли пішки, коли поїздом, дізнаючись про нові звичаї, милуючись позачасовими пам'ятками та поступово закохуючись у індійців, які випромінювали теплоту, доброту та свіжий погляд на справжній сенс життя. Навіть бідняки розчиняли свої двері та свої серця перед втомленим мандрівником із Заходу. У цій чарівній місцині, у міру того, як дні зливалися у тижні, Джуліан почав знову почуватися живим і цілісним, можливо, вперше з часів свого дитинства. До нього знову повернулись його природна цікавість і творча іскра, а разом з ними ентузіазм і життєва енергія. Він почав почуватися більш вдоволеним і умиротвореним і знову навчився посміхатись. Хоча Джуліан ловив кожну мить у цій екзотичній країні, він розповів мені, що його подорож до Індії була не просто відпусткою для відпочинку перевтомленого мозку. Він описав час, проведений у цій далекій країні, як особисту одіссею власного «я». Він зізнався, що був налаштований визначити, ким він є насправді і для чого він живе, перш ніж стане занадто пізно. Для цього йому спочатку потрібно було долучитися до безмежного океану древньої мудрості цієї культури, яка могла навчити його, як йому прожити більш корисне, осмислене і просвітлене життя. Не хочу видатись дивним, Джоне, але я неначе отримав наказ зсередини, внутрішню інструкцію розпочати духовну подорож, щоб відродити ту іскру, яку я втратив, сказав Джуліан. Для мене це було часом неймовірного звільнення. Що більше він дізнавався, то частіше чув про індійських монахів, які живуть більше ста років і, незважаючи на свій похилий вік, залишаються молодими, енергійними та жвавими. Що більше він подорожував, то більше дізнавався про нестаріючих йогів, що оволоділи мистецтвом самоконтролю і духовного пробудження. І що більше він бачив, то більше прагнув зрозуміти рушійну силу цього дива людської природи, сподіваючись застосовувати їхню філософію до власного життя. На початку своєї подорожі Джуліан розшукав багатьох відомих і високоповажних вчителів. Він розповів мені, що кожен із них зустрічав його з розкритими обіймами і відкритим серцем і ділився з ним кожною крихтою знання, накопиченого протягом життя, проведеного в спокійному спогляданні за величчю, що оточувала їх існування. Джуліан також спробував описати красу древніх храмів, розкиданих тут і там у таємничих ландшафтах Індії. Споруди, які віддано стояли на охороні воріт – до мудрості віків. За його словами, він був зворушений святенністю цієї місцевості. Це був якийсь чарівний період мого життя, Джоне. Я був втомленим старим адвокатом, який продав усе від бігового скакуна до ролекса і спокував те, що залишилося до великого рюкзака, який став моїм постійним супутником у пошуках вічних традицій Сходу. Важко було все покинути, запитав я, не в змозі стримати цікавість. Насправді це було найлегшим з усього, що я коли-небудь робив. Рішення покинути адвокатську практику і всі мої надбання прийшло само по собі. Альбер Кам'ю колись казав, що справжня турбота про минуле полягає в тому, щоб віддати все теперішньому. Саме це я і зробив. Я знав, що мушу змінитись, тож вирішив слухати своє серце і діяти рішуче. Моє життя стало простим і значущим після того, як я залишив багаж минулого позаду. Умить, коли я припинив витрачати так багато часу на гонитву за вишуканими задоволеннями життя, я почав насолоджуватися простими речами. Милуватися зірками, що танцюють у місячному небі, або ніжитися в сонячних променях чудового сонячного ранку. Індія – це місце, яке таким чином стимулює розумові здібності, що я вкрай рідко згадував про те, чого позбувся. Перші зустрічі з мудрецями та вченими цієї екзотичної країни, хоча й викликали зацікавленість, не дали Джуліанові того знання, якого він жадав. І омрія на мудрість, і практичні техніки, які, за його сподіванням, мали змінити якість його життя, продовжували вислизати від нього у перші дні його Одіссеї. Лише після сімох місяців перебування в Індії Джуляну вперше вдалося здійснити справжній прорив. Це сталося у Кашмірі – древньому та містичному регіоні, який спочиває біля підніжжя Гімалаю. Саме тоді йому пощастило познайомитися з джентльменом на ім'я Йог Крішнан. Цей худрулявий чоловік із гладенько поголеною головою також був юристом у своїй попередній реінкарнації, як він сам жартома казав білозубо, усміхаючись. Пересичений шаленим темпом сучасного Нью-Делі, він також у свій час позбувся своїх статків і утік у світ величної простоти. Ставши наглядачем сільського храму, Крішнан, за його словами, знайшов себе і своє покликання у більш зрозумілому житті. Мені набридло, що моє життя схоже на одну постійну учбову повітряну тривогу. Я усвідомив, що моя місія полягає в тому, щоб служити іншим та робити свій внесок в покращення цього світу. «Тепер я живу для того, щоб давати», – сказав він Джуліано. «Я проводжу в цьому храмі ночі і дні, ведучи просте, але сповнене сенсу життя. Я ділюся своїм відкриттям із усіма, хто приходить сюди помолитись. Я допомагаю нужденним». «Я не священник, я проста людина, яка віднайшла свою душу». Джуліан розповів цьому колишньому юристові, а тепер Йогу, свою історію. Він говорив про своє колишнє життя, про славу і достаток. Розказав Крішнану про свою жагу багатства і одержимість роботою. Джуліан схвильовно розповів про своє внутрішнє сум'яття і про духовну кризу, яку відчув, коли його яскраве життєве полум'я почало мерехтіти. Я також через це прийшов, друже. Я відчував той самий біль, що й ти. Але тепер я знаю, що ніщо не відбувається просто так, співчутливо відповів його Крішнан. Все, що з нами відбувається, має свій сенс. А кожна невдача це урок. Я зрозумів, що кожна втрата особиста, професійна, чи навіть духовна, має важливе значення для розвитку особистості. Вона стимулює внутрішній ріст і приносить непочатий край духовних надбань. «Ніколи не жалкуй про минуле, краще обійми його як учителя, яким воно насправді для тебе є». Джуліан сказав, що після цих слів він відчув величезне полегшення. Можливо, у Кришнані він знайшов саме того наставника, якого шукав – Хто ж краще нього, такого самого у свій час успішного юриста, який через власну духовну одіссею прийшов до кращого життя, зможе розкрити йому таємницю буття сповненого рівноваги, чарівності та захвату. Мені потрібна твоя допомога, Кришнане. Я хочу дізнатися, як побудувати ще більш багате і повне життя. Вважатиму за честь допомогти тобі будь-яким посильним чином – Завірив його Йог, але чи можу я дати тобі одну пораду? Звичайно. Увесь той час, що я доглядаю за храмом у цьому маленькому селі, до мене доходять чутки про містичних мудреців, які живуть високо в Гімалаях. Легенда стверджує, що вони винайшли якусь систему, яка здатна неймовірно покращити якість життя будь-якої людини. Я маю на увазі не тільки фізично подейкують, що це цілісний, єдиний звід вічних принципів та непідвладних часу технік по звільненню потенціалу розуму, тіла та душі. Джуліан був у захваті. Здавалось, це було саме те, що йому потрібно. «А де саме живуть ці монахи?» «Ніхто не знає, а я, на жаль, занадто старий, щоб взятися до пошуків. Але я скажу тобі одну річ, мій друже». Багато хто намагався знайти їх і зазнав невдачі, ще й з трагічним кінцем. Високі скелі Гімалаїв, поза всяких сумнівів, надзвичайно небезпечні. Навіть найдосвідченіший альпініст безсилий перед їхньою руйнівною силою. Але якщо ти хочеш знайти золотий ключ до міцного здоров'я, довговічного щастя і внутрішнього задоволення, то в мене його немає, а у них є. Джуліан був не з тих, хто легко здається, тож він знову підступив до його Крішнана. «Ти точно не маєш жодного уявлення, де вони живуть. Я можу тільки сказати тобі, що місцеві селяни називають їх великими мудрецями Сівани. За їх віруванням Сівана означає оаза просвітлення. Цих монахів шанують так, наче вони божества за своєю суттю та впливом». Якби я знав, де їх шукати, то вважав би за обов'язок тобі це сказати. Але, щиро кажучи, я не знаю. Ніхто не знає, коли вже на те пішло». Наступного ранку, щойно перші промені індійського сонця заграли на мальовничому горизонті, Джуліан вирушив у путь на пошуки загубленої землі Сівани. Спочатку він хотів найняти провідника Шерпа, але з якоїсь дивної причини інтуїція підказала йому, що цю подорож він мусить здійснити сам. Тож натомість, можливо, вперше в житті він відкинув кайдани розуму і довірився своєму шостому чуттю. Щось підказувало йому, що він знайде те, що шукає. Отже, із місіонерським запалом він почав своє сходження. Перші кілька днів було легко. Часом він наганяв якогось приязного селянина, який крокував однією зі стежок із села, що залишилося позаду, можливо, в пошуках необхідного шматка деревини для різьби чи святилища, яке в цьому неймовірному місці міг знайти кожен, хто наважувався піднятися так високо до небес. А часом він йшов наодинці, користуючись цією нагодою, щоб подумати, що йому довелось пережити і що його чекає попереду. Дуже скоро селище внизу перетворилось на крихітну цятку на неймовірному полотні, створеному пензлем природи. Велич укритих снігом вершин Гімалаїв змушувала його серце битись частіше, а якоїсь миті у нього навіть перехопило подих. Він відчув свою єдність із усім, що його оточувало, щось схоже на спорідненість, яку можуть відчувати двоє старих друзів, які багато років поспіль вислуховували сокровенні думки і жарти один одного. Свіже гірське повітря прояснило його розум і збадьорило дух. Об'їхавши світ кілька разів, Джуліан гадав, що бачив усе, але він ніколи не бачив краси, подібної цій. Дива, якими він упивався у ту чарівну пору, були вишуканою даниною гармонії природи. Відразу ж його переповнило почуття радості, бадьорості та безтурботності. Саме там, піднявшись над усім людством, Джуліан почав поволі звільнятися з кокону буденності та долучатися до царства, що знаходиться за межами звичайного. Я досі пам'ятаю слова, які звучали там в моїй голові. Розповідав Джуліан. Я думав, що врешті-решт життя зводиться до вибору. Наша доля складається відповідно до вибору, який ми робимо. І я точно знав, що зробив правильний вибір. Я знав, що моє життя ніколи не стане колишнім, і що ось-ось зі мною станеться щось неймовірне, можливо, навіть надприродне. Це було вражаюче пробудження. Чим вище у безлюдні райони Гімалаїв піднімався Джуліан, тим більше зростало його занепокоєння. Але це було почуття приємного хвилювання, яке охоплює тебе у ніч випускного балу чи перед початком важливого судового процесу, коли журналісти вистежують тебе на сходах зали судових засідань. І незважаючи на те, що я не міг скористатися картою чи послугами провідника, мій шлях був чітким, а тонка, ледь помітна стежка вела мене все вище і вище до найвіддаленіших куточків гір. Здавалося, що якийсь внутрішній компас м'яко штовхає мене у напрямку мого покликання. Гадаю, я не зміг би зупинити своє сходження, навіть якби захотів. Джуліан був збуджений, його слова текли бурхливо, як пінистий гірський струмок після дощу. Його подорож шляхом, який, як він сподівався, приведе його до Сівани, тривали вже два дні. Увесь цей час Джуліан повертався думками до свого колишнього життя. Хоча він почувався повністю звільненим від стресу та напруження притаманних світу, в якому він жив раніше, він не був упевнений, що зможе провести решту своїх днів без інтелектуальних задач, які підкидала йому професія юриста з дня закінчення ним Гарвардського юридичного факультету. Потім його думки повертались до його обшитого дубом офісу в сяючому хмарочосі в центрі міста та іделічного літнього будиночку, який він продав за безцінь. Він згадував своїх старих друзів, з якими був завсідником найвишуканіших ресторанів у найгламурніших місцях. Він думав про свій заповітний Феррарі і про те, як калатало його серце, коли він заводив двигун і цей несамовитий звір із ревінням оживав. Однак що далі пробирався він у глибини цього таємничого місця, то більш вражаючі пейзажі затьмарювали його роздуми про минуле. Саме коли він всотував дари мудрості природи, сталося щось приголомшливе. Краєм ока він побачив перед собою на стежці якусь фігуру, вдягнену у дивну червону накидку з темно-синім каптуром. Джуліан був вражений, побачивши людину у цій віддаленій місцевості, шлях до якої зайняв у нього сім небезпечних днів. Оскільки він був забагато миль від будь-якої цивілізації і все ще не знав, де знаходиться кінцевий пункт його призначення – Сівана, він гукнув цього мандрівника. Людина ніяк не відреагувала і прискорила ходу стежкою, якою вони обоє підіймались, не удостоївши Джуліана навіть поглядом. Скоро таємничий мандрівник кинувся бігти, і його червона накидка граційно витанцьовувала позаду, як випране бавовняне непростирадло на мотузці вітряної осінньої днини. «Будь ласка, друже, допоможи мені знайти Івану!» – закричав Джуліан. «Я йду вже сьомий день, у мене майже не залишилося їжі та води. Здається, я заблукав!» Фігура попереду різко зупинилась. Доки Джуліан обережно наближався, мандрівник стояв непорушно і зберігав мовчання. Його голова не ворухнулась, руки не здригнулись, а ноги нерухомо стояли на місці. Джуліан не міг бачити обличчя під каптуром, але його вразив вміст невеличкого кошика, який цей мандрівник тримав у руках. У цьому кошику лежали лише витончені прекрасні квіти, найкращі з тих, які Джуліану коли-небудь доводилося бачити. Коли Джуліан наблизився, чоловік міцніше притис до себе кошик, ніби демонструючи одночасно цінність його в місті та недовіру до цього високого американця, такого ж частого гостя у цих краях, як роса в пустелі. Джуліан дивився на мандрівника із зростаючою цікавістю. Промінь сонця скознув по фігурі чоловіка і на мить осяяв сховане під об'ємним каптуром його обличчя. Джуліан ніколи раніше не бачив подібних людей. Хоча він був десь одного з Джуліаном віку, в око відразу впадала одна вражаюча особливість, яка настільки заворожила Джуліана, що він просто зупинився і дивився, здавалося, цілу вічність. Котячі очі незнайомця були настільки пронизливими, що Джуліан був змушений відвести погляд. Його оливкова шкіра була м'якою і гладенькою, тіло виглядало міцним та сильним, і хоча руки цього чоловіка видавали його похилий вік, він випромінював стільки молодості та життєвої сили, що Джуліан дивився на нього, мов загіпнотизований, як дитина, що вперше потрапила на циркове шоу, дивиться на фокусника. Це точно один із тих великих мудреців Сівани, подумав Джуліан, не в змозі стримати захват від свого відкриття. «Я Джуліан Ментел. я прийшов учитися в мудреців Сівани. Чи не знаєте, де я можу їх знайти?» – запитав він. Чоловік уважно подивився на втомленого гостя із заходу. Його спокій та умиротворіння робили його схожим на ангела, якому відома вся суть речей. Він заговорив тихо, майже пошепки. «А для чого ти шукаєш цих мудреців, друже?» Відчуваючи, що він нарешті знайшов одного з тих містичних монахів, яких до нього мало кому вдавалось побачити, Джуліан відкрив своє серце і розповів мандрівнику про свою Одіссею. Він розказав про своє колишнє життя і про духовну кризу, з якою він боровся, про те, як проміняв своє здоров'я і енергійність на примарні блага, які давала йому його адвокатська практика. Він говорив про те, як проміняв багатство своєї душі на солідний банківський рахунок та ілюзорні насолоди життя під гаслом «Поспішай жити, помри молодим». Він також розповів про свою подорож таємничою Індією та про зустріч із його Крішнаном, колишнім адвокатом із Нью-Делі, який також відмовився від свого колишнього життя у сподіванні знайти внутрішню гармонію та вічне умиротворіння. Мандрівник зберігав мовчання і нерухомість і заговорив тільки після того, як Джуліан висловив своє спопеляюче, майже нав'язливе бажання оволодіти древніми засадами просвітленого життя. Поклавши руку на плече Джуліана, чоловік м'яко сказав, «Якщо ти насправді всім серцем хочеш пізнати мудрість кращого існування, я зобов'язаний тобі допомогти. Насправді я один із тих мудреців, у пошуках яких – «Ти зайшов так далеко. Ти перший за багато років, кому вдалося нас знайти. Вітаю. Я захоплююсь твоєю наполегливістю. Ти, певно, і адвокатом був пробивним», – додав він і замовк, наче роздумуючи, що робити далі. А потім продовжив. «Якщо хочеш, ти можеш піти зі мною до нашого храму. Будеш моїм гостем». Храм знаходиться у віддаленій частині цього гірського району за багато годин звідси. Мої брати та сестри зустрінуть тебе з розкритими обіймами. Ми працюватимемо разом, щоб навчити тебе древніх принципів і стратегій, які наші предки передали нам крізь віки. Перш ніж я візьму тебе до нашого усамітненого світу і повідаю тобі про накопичені нами знання, які наповнять твоє життя радістю, силою та цілеспрямованістю, я мушу попросити тебе дати мені одну обіцянку, сказав мудрець. Пізнавши ці вічні істини, ти повинен повернутися на свою батьківщину, на Захід, і поділитися цією мудрістю з усіма, хто її потребує. Хоча ми ізольовані в цих чарівних горах, ми знаємо, який безлад панує у вашому світі. Хороші люди збиваються зі шляху. Вони заслуговують на надію, і ти повинен їм її дати. І, що більш важливо, ти мусиш навчити їх втілювати свої мрії. Це все, чого я прошу. Джуліан одразу ж погодився на умови мудреця і пообіцяв, що донесе їхнє цінне послання на захід. Коли двоє чоловіків продовжили свій шлях гірською стежкою до загубленого селища Сівана, індійське сонце вже почало сідати. Вогняно-червона куля впадала в глибоку чарівну дрімоту після виснажливого дня. За словами Джуліана, він ніколи не зможе забути велич тієї миті, коли разом із монахом, над яким невладний вік, і до якого він чомусь відчував братерську любов, крокував до місця, яке так прагнув знайти разом з усіма його дивами та загадками. «Без сумніву, то була незабутня мить мого життя», – зізнався він мені. Джуліан завжди вірив, що життя зводиться до кількох ключових моментів, і це був один із них – Глибоко всередині він якимось дивом відчував, що це був перший з таких моментів, і що скоро його життя стане набагато кращим, ніж колись. Розділ четвертий. Магічна зустріч із мудрецями з сівани. Після багатогодинного куркування заплутаними та зарослими травою стежинами, двоє мандрівників досягли зеленої долини з густою рослинністю. З одного боку долину захищали снігові вершини Гімалаїв, неначе бувалі солдати, що стережуть спокій свого генерала. З іншого цю чарівну країну фантазії ідеально доповнював густий сосновий бір. Мудрець поглянув на Джуліана і м'яко посміхнувся. Ласкаво просимо до Нірвани Сівани. Потім вони спустилися іншою, ще менш ходженою стежкою в порослу густим лісом долину. У свіжому прохолодному гірському повітрі витав запах сосен і сандалового дерева. Джуліан розувся, щоб дати відпочинок натрудженим ногам, і тепер відчував під стопами вологість моху. Його здивували яскраві орхідеї та безліч інших прекрасних квітів, що пістрявіли поміж дерев, ще більше підкреслюючи красу та велич цього крихітного шматочка небес. Здалека до Джуліана доносились приглушені голоси, м'які та приємні для слуху. Він слідував за мудрецем, не видаючи ні звуку. Десь через 15 хвилин двоє чоловіків вийшли на галявину, і перед ними відкрився краєвид, якого не міг собі уявити навіть бувалий Джуліан, якого мало що могло здивувати. Маленьке селище, яке, здавалося, було все зроблено із чогось схожого на троянди. В центрі селища стояв крихітний храм, подібний до тих, які Джуліан бачив під час своїх подорожей до Таїланду і Непалу. Але цей храм був споруджений із червоних, білих і рожевих квітів, з'єднаних між собою довгими різнобарвними стрічками і пагонами. Маленькі хижки, що розсипались навколо, виявились аскетичними оселями мудреців. Вони також були зроблені з троянд. Джуліанові відняло мову. Що стосується монахів, які населяли це селище, то ті, кого Джуліан міг бачити, мали такий самий вигляд, як і його супутник, який представився його Раманом. Він пояснив, що є найстаршим мудрецем Сівани і головою цієї громади. Жителі цього казкового поселення виглядали вражаючи молодими і рухалися розмірно і граціозно. Ніхто з них не розмовляв. Щоб вшанувати спокій цього місця, вони виконували свою роботу у цілковитій тиші. Чоловіки, яких було близько десятка, носили такі ж самі червоні накидки, як і йог Роман. Вони зустріли Джуліана приязними посмішками. Кожен із них мав спокійний, здоровий і утихомирений вигляд. Здавалося, що напруга, яка стала бичем сучасного світу, відчула, що їй не раді на цьому святі без та забралась геть. Хоча вже багато років ці люди не бачили нових облич, вони зустріли Джуліана стримано, вітаючи прибульця, який пройшов такий далекий шлях, щоб їх знайти простим поклоном. Жінки мали не менш вражаючий вигляд. У своїх рожевих шовкових сарі з білими лотосами в чорному, як смола волоссі, вони з неймовірною легкістю заклопотано сновигали селищем. Однак це була не та несамовита метушня, яка охопила наше суспільство. Ні, їхні рухи були спокійними і граційними. Зосереджено, неначе пізнавши дзен, деякі з них працювали усередині храму, готуючись до якогось фестивалю. Інші носили дрова і багато вишиті килими, всі займалися чимось корисним і мали щасливий вигляд. Найголовніше те, що обличчя мудреців Івани, демонстрували переваги їхнього способу життя. Навіть не зважаючи на те, що вони були досить зрілими людьми, їхні обличчя були по-дитячому безпосередні, а в очах мерехтів молодечий запал. Жоден із них не мав зморщок чи сивого волосся. Жоден із них не виглядав старим. Джуліану, який не міг повірити, що все це відбувається з ним, запропонували пригоститися свіжими фруктами й екзотичними овочами. Як він пізніше дізнався, такий раціон був одним із ключів до безцінного скарбу ідеального здоров'я, яким могли похвалитися мудреці. Після трапези Йог Раман провів Джуліана до його оселі, наповненої квітами хатини з маленьким ліжком, на якому лежав чистий блокнот. Ця хатка мала стати його домівкою в найближчому майбутньому. Хоча Джуліан ніколи не бачив нічого схожого на магічний світ Сівани, він відчув себе так, ніби повернувся додому, до раю, який здавався йому давно знайомим. Чомусь це селище Іздроянд не видавалось йому чужим. Інтуїція підказувала йому, що він належить цьому світові, нехай і на короткий час. Це саме те місце, де він знову, Розпалить свій життєвий вогонь, який палав у ньому, доки професія юриста його не згасила. В цьому святилищі його зламаний дух почне поволі зцілюватись. Так почалося життя Джуліана з мудрецями Сівани. Життя у простоті, без турботності та гармонії. Найкраще було попереду. Розділ п'ятий. Духовний учень мудреців. Мрії великих мрійників ніколи не здійснюються, вони завжди передаються іншим. Альфред Лорд Вайтхед Була вже восьма вечора, і мені ще потрібно було підготуватися до свого завтрашнього виступу в суді, але я перебував під враженням від пригод, які випали на долю цього колишнього завойовника судів. Він кардинально змінив своє життя після зустрічі з дивовижними індійськими мудрецями та навчання під їх наглядом. Яке дивовижне і неймовірне перетворення, думав я, потай задаючись питанням, чи зможуть ті секрети, про які Джуліан довідався у далекому гірському сховку, покращити й моє життя, навчити мене дивуватися світові, в якому я живу. Щодовше я слухав Джуліана, то ясніше розумів, як в мій власний дух. Куди подівся той неймовірний запал, з яким я робив усе в молодості? Тоді навіть найпростіші речі наповнювали мене відчуттям задоволення. Можливо, настав час переосмислити свою долю. Відчуваючи моє захоплення його Одіссеєю та мою готовність осягнути систему просвітленого життя, якої його навчили мудреці, Джуліан прискорив темп розповіді. Він сказав мені, як завдяки своїй жазі знань у купі з гострим розумом, відточеним багатьма руками баталій в залі суду, він став улюбленим членом сіванської громади. Через деякий час на знак своєї приязні до Джуліана монахи зробили його почесним членом своєї групи і ставилися до нього як до невід'ємної частини своєї великої сім'ї. Прагнучи якомога швидше збагатити свої знання про можливості розуму тіла та душі, а також навчитися самовладанню, Джуліан буквально кожну мить проводив під опікою йога Рамана. Цей мудрець став для нього скоріше батьком, ніж вчителем. Хоча різниця у віці між ними складала всього кілька років, було очевидно, що цей чоловік володіє накопиченою мудрістю багатьох поколінь. Але понад усе радувала його готовність повідати про неї Джуліану. Ще задовго до сходу сонця Йограман вже сидів зі своїм ревним учнем і наповнював його розум одкровеннями про суть життя і маловідомі техніки, які він опанував для того, щоб жити більш активним, творчим та повним життям. Він навчив Джуліана древнім засадам, які може застосовувати кожен, щоб жити довше, залишатися молодшим і бути набагато щасливішим. Джуліан також дізнався, як дві однотипові дисципліни, володіння собою та відповідальність за свої дії, вбережуть його від повернення до хаосу кризи, притаманного його життю на Заході. Тижні складалися в місяці, і він почав розуміти, який безцінний потенціал дримає в його власному розумі, чекаючи, коли його пробудять та використають для вищих цілей. Іноді вчитель та його учень могли просто сидіти і спостерігати, як вдалині з глибини зелених лук виринає палаюче індійське сонце. Іноді вони відпочивали у спокійній медитації, насолоджуючись тишею, а іноді гуляли сосновими лісами, говорили на філософські теми і насолоджувалися компанією один одного. За словами Джуліана, перші ознаки його особистого росту почали з'являтися вже після трьох тижнів, проведених у Сіванні. Він став помічати красу у більшості звичайних речей. Щоб то не було диво місячної ночі, чи чари павутиння у крапельках дощу, Джуліану зсотував усе. Він також зазначив, що його новий стиль життя та пов'язані з ним нові звички почали справляти сильний вплив на його внутрішній світ. Уже через місяць застосування принципів і технік мудреців у ньому почало зароджуватись глибоке відчуття миру та внутрішньої бездурботності, яке вислизало від нього усі роки життя на Заході він став більш радісним і безпосереднім, а його енергійність та творчий потенціал зростали з кожним днем. За змінами у ставленні Джуліана до навколишнього світу послідувало набуття фізичної сили та сили духа. Його колись кремезне тіло стало струнким і міцним, а притаманну обличчя немічну блідість змінило блискуче сяйво здоров'я. Джуліан почувався так, ніби він може усе, і відкрив безмежний потенціал, який, як він дізнався, є в кожному з нас. Він почав цінувати життя і бачити божественність кожного його прояву. Древня система цієї містості.